Lau ardatz nagusi haintzinean ezartzen ditu, oitamabi galdera proposamenekin. Lehen atalean, zergak eta gastu publikoak nola alortu fiskalitate justuago bat, zoin zerga apaldu beharko litzateke lehen tasunez, diruainitz galde duten zerbitzu publiko batzu, desagertarazi beharkote dira. Bigarrenatala estatuaren eta kolektibitateen antolaketari itzulia da. Nola naizinukete estatua antolatua izaitea eta nola hobetzena aldu bere akzioa, administrazioaren funtzionamendua berriz ikusi bea jotedea. Irugarunik transizio ekologikoa etorkizunerako atal garrantzitsu bezala aurkeztua. Nola dirustatu transizio ekologikoa zoin zergekin eta zertan eman behar den lehentasuna. Azkenik erritartasuna eta demokrazia bozkasuria kondutan hartu behardea, bozkatzea derrigorrezkoa bilakatu behardea. Atea, irekitzen die ere, e-referendumei, imigrazioa ere johatzen du atalontan, etorkinen integrazioa edo laizitatea aipatuz. Erran bezala, debate nazionala astertuntan abiatzen da, internet bidez edo hainbat hainbaterritan eginen diren debate publikoen bidez, gai guziak johatuko direla, bai salbu, ISF edo fortunaren gaineko zer kentzia, untan ez telagi belerat behiz itzuriko, erganabaitu frantxes gobernuak.